Also gewann noch der Kassner mit Natalien, wenn seine Geschäfte haben ihn geworfen von ein Stutt in Russland zu der anderen. Er hat sich ständig gemusst, in der Mitte von der Bäutätigkeit und er hat übergeführt sein Haus von Pettiburg in der Tiefenisch und von Zentralrussland. Sein Weib ist aber gewann ein schwacher, langsamer, ein feuleriger. Sie hat garten den Mark von ihren Beinen, die feuchte Rosse, wo Steigtdorf von den Päderburger Kanalen, zwischen welchen sie hat sich erzeugen. Sie hat nicht gekonnt, mitspreisen mit ihm. Dort, wo er hat gemacht hat, zehn Tritt, hat sie gekonnt, kaum einen Tritt machen. Sie ist bald mitgeworden von Übergespannten, von seiner Nährung, seiner Tätigkeit hat umgeworfen auf ihn. Kaum hat man ein Haus gehabt, eingefunden wird in einer Stadt, hat man es bald gemusst überführen in einer zweiten Stadt und dann ist gekommen das Kindling. Mädels sind gekommen, drei Mädels, eine nach der anderen und keine von sie hat sich nicht gehalten, bis es ist geboren geworden, Zachary. Die Kinder haben zu geboren über dem Weg von Moskau bis Ekaterinburg und jeder Stadt einander kennt. Bis zu Zacharias Geburt hat sich Gavrila rumgetrogen, mit der Ernst der Machschuves in ganzen Überzugehen zu jener Religie, weil, weil man es mit Nogem er eine Zaube sei gehalten. Eigentlich hat er einen guten Schub gescheit von allen seinen Freunden. Nicht nur hat man ein Stück geprüft, alle Pravoslawien im Teufel. Auch wenn man in den Zirkus fliegt, man euch von Zeit zu Zeit gehen, zu lebunhaltende soziale Beziehungen. Alle bekannten, freund, geschäftsverbindenden, ungestellten, alle haben Belang zu der Zerkwe. Und als es ist gekommen ist, als Bezählertug, ein nationaler Jomte, ein zahrischer Jomte, hat man sich so gemusst weisen. Hat schon alle haben gewusst, dass eine andere Belang noch auf dem Papier zu einer anderen Religie, hat man ihn doch möglich gewesen. Erstens. hat sich in dem Ort wie er rot gewohnt in Zentralrussland kein schumper besondere Sinne zu jedem nicht gefehlt kein Spur von Antagonismus zweitens ist er mit seinem Monogam an sein Leben gewener so gleich mit sei als er not gnisch beim mer kein schum Unterschied in seinem mehrste bekannte haben taglich gewusst dass er harre beim balang zu anderer lege Nur no, sein jüdischer Passwort und jüdischer Numen hat ihn gestärkt in seinen Handelsbeziehungen in den Regierungskreisen. Er hat nicht gesehen, keine Schirmursache, für was er soll nicht machen, den Schritt. Im ganzen Übergang zu dem, wenn wir das Leben haben, er hat sehr, sehr gelebt. Nur no, die Reaktion hat schon gehalten in ihr Blühen. Die Zeiten von Pobiodanus bei Alexander III. und auf viele der Hoffnungen, wo es mir nicht gelägt auf einen neuen Zar nach Alexanders Deut, haben sich auch nicht verwirklicht. Pobjet Danesow hat geherrscht bei Nikolai in puncto so wie bei Alexandern. Und Mirkenin hat sich damals geweckt, also wie viele von seinen Gleichen, ein stiller Protest, welcher sich ausgedrückt darin, wo sie weit weiter Lachachis unhaltend seine Religion halten. er schaut es gewesen wie er pardon es darf geht stets über zeigen zu sei unanorsach er hat es up gelegt ab der zeit wenn bei ihm welcher sohn geboren werden wird er dem sohn hereinbringen in jenem glauben kadai er soll nicht pataufen ohne verbos und ohne verwen leiden über seine jedigkeit das wird sein naturlach aber wenn es gekommen dazu ist schon der Sinne zu jedem mit seiner Regierungskreise gewesen, er sei verbittert, als er sich bei seiner Herren der Weck der Kapriest darf nicht dafür, weil er will, und er hat sich davon aufgehalten vor einer gewissen Zeit, bis die Aktie ein bisschen öffern wird und er wird es können tun mit einem ruhigeren Gewissen. Kein anderes Leben, kein anderes Menü geben, kein anderes Jumtäufem,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 hat euch Zachari vor dem Schluffengehen gezeilt sich vor der Ikone, wo sie gehungen in seinem Kinderzimmer und gefreut sich mit der Jolke oder mit den abgefarbten Eiern vom Paisach oder gewahrt mit Ungeduld auf dem Jonte vom Teufel in dem heiligen Bild in aufgehackten Eis. Bis zu zwölf Jahren hat er gar nicht gewusst, dass er eine andere Rasse, eine andere Volk, eine andere Immunität Ich war in der Schule, in der Garten, und habe mich aufgenommen wie einer von zwei und nicht gewusst, dass es scheint ihm etwas zu öffnen sei. Wenn Zachari ist schon ein wenig genug ausgewachsen, um in die Gymnasie zu kommen, hat seine Mutter plötzlich zu Hause verlassen und ist weg in Neusland. Man hat ihm gesagt, dass die Mutter krank und muss und sich heilen muss. Jedenfalls... ist der kleine Zachari immer geblieben allein in dem größten Häus, dort weit und tief in Tiefen Russland. Seine Mutter hat er schon mehr nicht gesehen. Kapitel 7. Zacharis Kindheit Der Futter ist gewähnt ständig im Weg zwischen Pederburg und Jökaterinburg. Ist der kleine Zachari mit seinem Chor-Repetitor Stefan Ivanovich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 Na der größte Saal, in welchem sind gestanden, der reiche, umgelumpete Mabel mit viel Bronzen, was ihn noch gebracht hat in Peterburg, ist gewonnen offen. Gottes hat ihn keiner nicht benutzt. Auch das breite, vier-fensterdicke Esszimmer mit 24 lederen Stühlen und größeren, unheimlichen Tisch ist auch gewonnen offen. In dem Papetschges Kabinett, mit einem unmännlichen Schreibtisch und schweren, massiven, bronzenen Tintfass, mit den zwei Lokomotivmodellen, wo es einen gestanden öffnen Tisch als Papierbeschwerer, mit den größeren Fotografien und vergilderten Rahmen von Generalen und heuchern Beamten, in solch gestanden offen. Das Dienstmädel mit dem Locker haben jeden Tag geräumt, gereinigt, die schwere persische Diwannen, gewischt im Staub, hat sei er selten, als dort wäre er reingekommen. In der ersten Zeit, wenn der kleine Zachary ist geblieben allein, hat er sehr geblieben nach seiner Mutter. Er hat sich geschämt, der auszuweisen, die Schwachkeit, gewusst schon, als er sich nicht schämt für ein, Jüngel, ein Gymnasist zu sein, als so ist sentimental ist. Nur wenn keiner hat nicht bemerkt, wenn Stefanie Warnowitsch ist geschliffen ist, Stefanie Warnowitsch, weil er nicht Feind gehabt hat, den bitteren Tropen, hat sehr lieb gehabt zu schlafen. Und wie es sich nur gemacht hat, hat er es ausgenutzt von seiner Schwachheit. Hat sich der kleine Zachari auch aufgehabt auf dem ersten Stock in Salarain, wo es sich gestanden auf einem Stand nicht weit von Käumen der Mammeschges größeren Fotografie in einem gildenden Raum ungegleit miten händle banglos aufn ort vom mamisch gslängleren bunen mit de längliche backen und gerät dazu wie zale lebendige neives mamisch getaire ich hab dich lieb ich hab dich lieb er fleckt zustellen sein näsel zum kalten glos auf dem Ort von Mamischke's weissen langen Hals und küschen das Glas, wo sie kalt gewesen von dem, wo sie noch den Saal weinig geheizt, im Brummen für sich. Mamischke, Teure, ich hab dich lieb, ich hab dich lieb. Mamischke hat getrogen auf der Fotografie in der goldenen Raum, also wie im Leben beim aufgenommen Gäste das blaue seidene Kleid mit dem breiten, falderdicken und halbgrünner Linendicken hinten. aufgehoben durch ein Kischendel, verknäppelt bis zum letzten Knäppel in tiefen Hals rein, ein weißer Spitzenschleier, verworfen leicht über die Uhr und ein Fächer in der Hand. Der Hör verkampt heuch in ein Koks, mit Kämlen besetzt und über einen glattigen Stern hat sich er aufgelöst, ein er reinhüftiger auf Gschäberle, wie es wohl gewesen, zugeklebt. Schon lang hat er kleiner zu Hause gekonnt stehen, von der Fotografie und eingeschauten sich im Mammesgespunen, tief in die Weißlein von den Bläuäugen. Mammesgesäugen haben gar nicht auf ihm gewollt zu ruhen. Sie haben ständig irgendwo geblickt nach der Seite, zum Fenster heraus. Mammesgesäugen sind eine gewähne Sache süße und eine Sache zuzündig. Als der kleine Zachari vielleicht zufallen, ausgüsten durch ein Glas Mammesgesäugen, Mammeschkes gleiche lange Nuss, Mammeschkes Lippen oder eingrüben sein Puhnen in den weichen, heuchen Hals. Also der Liebge hat den Mammeschken, die weißen Reusen, was Mammeschke hat getrunken auf der Brust, den Fächer, den weißen Spitzenschall. Er hat er viel noch jetzt durch ein Gluss von der Fotografia Reus, dem spezifischen, angenehmen, warmen, perfummen Geschmack in Mammeschkes Kleider. Zusammen mit Naftalin muss man halt in den Schrank, um die Kleider aufzuhalten von morgen, Sommerzeit. Es fängt ihm befallen, auch Lust zu werfen, sich auf die Fotografie und ausgeschen jedes Stück von Mammisches Kleidung, was er hat es kein Mannes gekonnt tun in der Wirklichkeit im Leben. Im Leben fängt Mammeschke ihm dumme Tupfschrecken und verschämen, wenn er unter Ausgewesen eine kinderische Schwachgattensicht tun hat, zu ihr. Du bist schon ein erwachsener Jüngel, bist schon in der Gymnasie, trugst schon ein Montier. Nicht schön für dich, so ein kinderisches Stück, oder gut schrecken mit den Taten. Was wird sein, Zachari, als Papa wird gewöhnt werden, wie kindisch du bist noch? Und für Papuschken hat Zachari mehr und mehr gehabt, wie von Gehlenlehrern von Arithmetik und wie von Schwarzen Malach mit der Schwert in der Hand auf der Heilige Rekord nimmt. aber was hat er gesollt tun als er doch lieb mammisch geshand mit ihre finger sich spielen oder zu stehen und zu ihre knie zu schmecken die warmkeit von ihre parfumen oder zu glet noch mit dem fächer rieren oder zu spielen sich mit de fransen von ihr scharf es duß was er hat nicht gekommt tun in der wirklichkeit am mol als mammisch gesraalen bunen hat er getan in der still Behaltenheit, wenn er hat ungetroffen, Mamesch gesagt, Leid. Auch wenn Mamesch gesagt, Schiechale, fliegt er zudrückend, als er ein Haar zum Kuscheln ist. Mamesch gesagt, ich hoffe, dich lieb, ich hoffe, dich lieb. Die erste Zeit, wenn er ist immer geblieben, allein, unter Mütter, ist der Ingel krank geworden. Er hat gekriegen, größere Warmkeit. Es hat genommen eine gewisse Zeit, bis er hat sich durchgebrochen, durchs Bleiben allein geblieben. es sei so münge kemen er so schwer wie es kumt un um schwerer kind ob sie gewöhne von der brust danoch als er rot mit der hilf und sein willen und charakter gebracht er basiert zu bleiben unter mutter hat er schon etz sein lebe zu der mitte eusse gossen umgesteert auf ihrer fotografis und kleiderstecke Die Liebe zu seiner Mutter hat bei dem kleinen Zachari übergelassen, einen ebigen Strich. Sie hat beeinflusst, seine Beziehung zu freuen. Eine lange Zeit, bis Zachari ist schon gewähnt, hat er wachsen und jüngle, und er fülle noch in heimtiger Zeit, wenn er sich besonders treu ist, kann Zachari nicht anders einschlufen auf sein Gelegen. Seitdem er sich vorstellen, seine Illusie, als er nur Tein sein Bohnen mit seiner Mutters weichen, warmen Hals. Er hat viel dem Mutters Perfum, was dringt der Reuss von ihrem ganzen Leib, und es kommt über ihm eine geädelte und geleitete Zneusigkeit, eine nicht weltige Gutskeit, wo es nur reine Mutterliebe kommt geben. Er wird ein hilflos Kind zurück. Er geht sich den ganzen Ebenen der Sicherheit, in der Beschirmigkeit von der Muttersurums, Die Beziehung zu seiner Mutter hat weitergewirkt auf ihn und kontrolliert seine Meinung wegen Frauen überhaupt. Er kann sich bis den heintigen Tug nicht schwierig und zwar froh, nur mit den reinsten und nobelsten Gefühlen. In jeder Frau erfüllen die Ausgelassenste, in die Prostituierendicke, mit welcher sein späterdicke Studentenleben hat ihn selbstverständlich zusammengebracht, und seit er ein Symbol von seiner Mutter in seinem Kinderliebezieher. Sie wird gereinigt durch seine Mutters weißen Seiden im Schaf. Es drückt sich von ihr der mutterliche Milchperfum, wo sie vielleicht der vielen, wenn er sein Kind gewinnt. Sie steht auf einem höheren Stand, herumgehielt in einer Wolke von Mutter Glorie. wenn er selter geworden hat hat es mutter muß ich gasse a bissl ausgehert das flattern noch hier ein brief hat ihn aufgelost es er sitzt schon nicht ganz so unten beim pianne akkomponierend dick zu sein mutter liebe fersen weil er schickt kein menschob weil er schämt sich vor ihr mit seine gefühlen wäre er es gesewohnt gewenztungen der erste zeit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 Maria Ivanovna hat mir noch so gerufen auf dem Futter-Schnummen, wie es sich in Russland zu bezeichnen, mit dem Titel noch dem österwelten Klaas, die Stubmenschen, aber kämen nicht die Kirchmenschen. Also wenn man nicht gewollt, wir gehen in dem Covid, dem Prostenvolk zuzugeben, also kommen euch heraus von der Futter. Es gab eine einfache Volksfrau, die sie kaum lesen konnte. Und das hat sie sich umgekehrt, Ois gelernt bei dem wirkens Stub. In Zeit hat sie sich ausgelernte russische Evre hat mir sich immer gewei mit einer Fotos genommen und da holben sie va der Stub aufs sehen. Die Frau Prost einfach hat vermocht da innerliche Intelligenz zu bewundern. Auf Wunsch hat sie verstanden in ihre Bellebuste und hat gekannt da fehlenden Wunsch von ihr Madame, er ist noch recht zu Jenner bewusst geworden. Seisaringe kemmt zu dem Merkelschen Stüb bei Sacharns Geburt, rekomendiert durch ein paar Freunde der Familie als gesunde Milchreiche an. Und ich bin immer geblieben bei dem Merkelschen Stüb noch deim, wie so abgewohnt das Kind. Zuerst als einfache Zuhelfer. Nur no, sie hat sich bald mit ihrer Intelligenz, mit ihrem Interesse, vor allem, was kommt vor dem Stub, mit ihrer Übergegebenheit, Lachlitten und Eigenliebe, nicht bloß gekäuft, die Herzen von ihren Balabaten. No, Nur mit Kennenzeugen, uns um zu wissen, uns um zu übermerken, wie er so durchgekommen ist Maria Ivanovna geworden, sehr ein wichtiger Mitglied von der Sprache. So Zepusch hat es allein gemacht. Die Balabuste von dem Häusern ist kein Mensch gewesen, kein Gesünder. Sie ist im ersten halben Tag gewesen von ihm mit sich allein, mit ihrem eigenen Körper. In dem zweiten halben Tag mit der gesellschaftlichen Funktion hat Maria Ivanovna allein genommen, die Schlüssel in die Hand rein. Gott, es hat ihr keiner nicht gegeben. Zum kleinen Sacharien ist er gewohnt mehr wie ein Name, mehr wie eine Mutter. Ein Stück Zeit nach dem, wie sie hat im Gehirn abgewohnt, hat er anders gekonnt einschlufen, seit sie hat gemusst knien bei seinem Bett, In einem Weg nimmt sie zum Schlaf von ihren starken Ohren, gewinnt ein großer Pferd durch den kleinen Sacharik. Auch viele, wenn er älter geworden ist und ist gegangen in die Gymnasien, hat sie noch gehabt auf ihn einen größten Einfluss. Sie ist gewinnt die Einzige, die ihn gekonnt hat, zu essen, zu gekehrt, wo sie er nicht gerne gehabt hat und wo die Leute im Heusdoktor rekommendiert haben, ist es gewinnt für seine Wuppen gesund. Sie hat ihm gekonnt machen, trinken, trauen, zu gehen, schlufen zu der Zeit, zu nehmen, sich zu Lekzies, zu folgen, sein der Ziehers, Stefan Ivanovich. Die Dose-Gefirgung hat sie gehabt auf dem Jindl mit ihr einfachen physischen Keuch. Sie ist gewinnst, stark, groß und mächtig, mit ein paar weiche, weiße Ohrens, wo sie sich herausgehäuben von ihr weißen Stanek mit stark herausheibende geentwickelten Brüsten wo sie eine ständige Wände zusammengepresst in ihren geschnürbten Kaftan. Eine schöne Wände, Maria Ivanovna, eine glattige, eine volle und eine ständige Gangezüchtigung in einem schwarzen Kleid, einem weißen Kaftan, einem weißen Schirz und einem kollegenden Stichel auf den Platz. Und wenn man heute gebedarft und er hat sich neu zu geweiht als Busch getnimmend dem Gymnasiisten ihrer starke Urbs rein und eingeteilt im Patch auf seiner offiziellen gymnasiistischen Mundel. Ferre haben Allerberger gestebt, die Dienstschaft, da das sie, da stande geschlaufen der, der, der Stefan Ivanovic, die Kinder und wer weiß sie der schwache Madam auf in der Heuer ist sehr weißen mit äh, vielen warmen, teppigen, beleigten Schluftzimmern hat euch nicht gezittert für ihr, für ihr baffelische Stimmen, für ihr festen Gang, für ihr Energie und Mut, wo es hat gesprotzt von ihr. Sie ist gewesen die, welcher hat sich der erste aufgehoben im Haus, der letzte gelegt sich zu schlafen, nachdem sie hat alles Dinge gehabt exämeniert, ob alles ist in Ordnung. Sie hat die Tiere in der Schule von jeder Mahlzeit und unter ihrem Schlüssel hat sie alles gehabt behalten. Ihr Seukind, dem kleinen Zachari, hat sie Puschet vergeteilt. Er ist gewähnt ihr Uppgott, ihr Leben abgeholt davon, wo sie hat ihm Uppgott wie ein er Neugenkopp. Sie fliegt schon lange Kopfstehen hinter sein Tier und einhehren sich zu sein Utem, zuerst luftruhig, ob es fehlt im Gornisch. Als er krank gewesen, es krank geweht, wenn er es im Nervus geweht, fliegt sie nicht abtreten von seinem Bett auf einen Moment. In ihrer Uhr ist er eingeschlafen. Dort hat er gefunden Schutz und Wehrung von der schwarzen Angst und der Geolusis, was jedes Kind bringt mit ihm. was jedes Kind bringt mit mit sich von den unbekannten Welten, von welcher es kommt. Nach ihrer Herrschaft über dem kleinen Zachari hat sie umgeteilt gehabt über ihm, seit er ist übergeblieben mit ihr allein in dem größten Haus, nachdem wie seine Mutter hat sich besetzt in Neusland. Sie hat ihm diktiert, was so zu tun, ohne er der Leubene ist, hat er sich nicht gewagt, aufzunehmen, ein Stück warm Malbisch, hat es ihm gemächt sein, überdreßig und schwer. Sie hat ihm bei Fäulen gewusst, was zu essen. Ferrier und Silibier hat er sich nicht gewagt, zu verbringen, ein übergeschaut auf dem Stuttischen Glitsch, bei einem Kollegen oder bei der Militärmusik der Stuttischen Gürten. Du musst aber weisen, in der einen Punkt zu der ausgesetzten Zeit von Essen oder zu der Lektie. Als nicht, hat aber gekommen zu hören, ihr Stimme. Und wenn ihr Stimme hat nicht geholfen hat, hat sie euch benutzt, ihre Hände. Es ist nicht gewesen, die physische Macht. Nach allem, was hat das Jüngel Sacharik gemacht, hat so untertänig zu der bezüglichen Haushaltung von seinem Futter. Sie gewähnt die übergegebene mutterliche Liebe, was hat er rausgeflossen zu ihrem Seukind so von der Größe, Stärkung, welcher hat das kleine Jüngel gemacht, untertänig zu ihr. Der kleine Sacharik hat nicht gekonnt, mehr als sein, ihre Mutterlichkeit. und die mütterlichkeit von marie varnavna hat geflossen über alle bereiche von ihrer groß weisenerois als er roisch gefloßen von ihrer breite starke urns von ihren augen von ihrem meul und jeden wort ihren hat er der herr der mütterlichen zitter woß die frau trug zu ihm in jeden blick ihren hat er der sein der mütterlichen funk woß lesig in ihr zu ihm in der lange umheimliche kalte winternacht von zentralrussland wenn der weiße schnee zieht über die welt und werd der Menschensird, wenn der Frost kommt heraus von den Sibirischen Wäldern und ringelt herum die Stutt, wie eine stade, unheimliche Welt, ist der kleine Sahara gelegen in seinem Bett, geprüft einschlufen und nicht gekonnt. Sein kleinen Leib sucht Warmkeit unter den viel kolderissen Decken, in der Nacht er legt er mit vermachte Augen und prüft sich vorstellend seine Muttersbohnen und Figur, wo sie sitzt, ergens wo weit, und es gelingt ihm bei einem Öffentlichen, herauszurufen sie in sein Nachbild. Welcher steht, wie ein getragener Hund, schöner Schuh hinter dem Schlafzimmer von ihren Sacharen, und hört sich ein zu sein Waffen, sich auf dem Gelegen. Das muss Da fiel sie schon in die Verleuernkeit und die Einsamkeit von ihr Säugend. Und auf den Spitzfingern gammelt sie sich herein zu dem jinglichen Stüberein, zu seinem Bett zieht und nimmt seinen kleinen Göffel in ihre starke Ohren rein und trugt sie zu seinen Ponymu ihre fleischige, warme Brüsten, was gießen sich heraus von ihrer geschnürfeten Stannik, zu seinen Augen, zu seinem Meul und sucht ihn in Neue herein mit der zärtlichen Mutter der Kohl. Teiberle, du kleinst, verwogelt Josemo, verwo schlufst du nicht, schluf, schluf, schluf. Der Jüngel da fiel, die Mutterlichkeit, wo es lehnt immer rein in ein zweiter Heim, in der innerliche Heim. Er ist baschitz von allem Schlechten. Er rutsch am Fagurnischke Meure, er schluft ruhig ein. Maria Ivanovna hält noch lang in ihre Ohrens Das liebe kleine Leib, und als sie der Herr sein regelmäßig uttmen, verlässt sie sein Stiebel auf den Spitzfinger. Kapitel 8 Wie er sei, Zachari, ist geworgen worden als er, Zaid. Von ihr, von Maria Ivanovna, ist er euch geworgen worden, wer er ist, von wann er stammt und welcher ist seiner Munde. Es setz soe Gebein. Wenn Sagare is alt geworn Jahr 12, es is gewein da zweiter Winter, wenn Mamma isch gess nicht gwähmernd daheim. Is öf net lund, du smol nicht daheim gekimme Pappeschge. Er hot no gschriben, die Geschäften verhalten im Eberdium Täuben in der Residenz. Und Maria Ivanovna soll einrichten dem Jontef allein, wie jedes Juh, und teilen der Dienerschaft Matunis, wie jedes Juh. Versacharien schickt er aus von Petterburg sein Matuner allein. Maria Ivanovna hat bei Freunden, also anstatt der größten Bäume von vielen Hünderter Lichtlern, also wie man tut es jedes Juh, wenn Madame ist in der Heim, soll man heuer kaufen an kleinen Bäumen und nicht ein Reinstellen in den großen Saal rein für jedes Jahr, nur aufstellen ihn in dem zweiten Esszimmer. Auf dem Bäumen soll man noch aufhängen, die man tun ist für die Dienerschaft, aber nicht für einen jungen Herr. Der kleine Zachari hat mit dem Liede-Bäckler flatterndig für jedes Kind und auch als auch viel bei Kind, wie es ist gewesen, Zachari, Aufgewahrt im Jontef, gesehen, was Maria Ivanovna tut, und hat sich mit einer verzweifelten Überraschung gewendet zu ihr, wegen Aufkehrungen, ihr Befehl. Es ist doch nicht dein Jontef, Teibale, nicht ein Ballabos von Stub Jontef, nur ein Bläuchstum ist schon zum Jontef. Zudem habe ich geheißen, aufzustellen den Bäumen nur für Seil. Was heißt es? Es ist nicht mein Jomtef. Es ist doch unser Allemes Jomtef. Christus ist geboren geworden zu der leisenden Welt. Nein, Teiberle, nicht dein Jomtef. Du kommst daraus von einander Volk und du gläufst in eine andere Religion. Und deine Religion anerkennt nicht dein Jomtef, noch andere Jomteuben. Was heißt es, ich komme daraus von einander Volk? Was rätst du, Njania? Du bist Mischige geworden. Was heißt dich gläubend an andere Leute? Ja, Teiberle, deine Eltern, deine Seides, dein Mameschke, gläubend an andere Mone, ihr er und andere Jumteufeln. Ich will gewohnt werden, wenn es von uns Eier ist. Ich will gewohnt werden, und wir werden brav für dich deine eigene Jumteufeln, was deine Mone befehlt dir, nicht kein Fremde. Der kleine Zachari ist gestanden vor ihr mit größeren, aufgerissenen Augen, mit einem offenen Meul. Seine offenen Nusslöcher haben schwer geutemt und er hat nicht verstanden, wo sie redet. Schon Zeit zu wissen, bist schon ein Erwachsener, Jüngel. Zeit für dich, sich zu nehmen zu deiner eigenen Religion. In der Schule geht es ein Wachsnerbekäuf wie ein Kälber, ein Unwissender. Der Singel hat weiß geschwiegen und beißendig die Lippen. Es ist ihm befallen, ein Neusbruch von Kass, und er hat sich geworfen, auf der Njanie sie ungeheim zu schlugen mit den Händen und mit den Fies. Sie hat sich gelass, schlugen von ihm, gehabt sein Käppel in ihre Hände rein und geküscht ihn. Danach, als er sich beruhigt, ist er aufgelaufen auf den ersten Stock in den Saal rein, hat schon im großen Saal, es gewesen sehr kalt, und verschlossene Tiere hinter sich. Zuerst hat er gehört, im Sinne zuzuläufend küschen sein Mammesbunem, in klugend zu sein Müttersfotografie, zu klugend sich verriehr auf der Njani. Er hat es aber nicht getan. Er hat geworfen einen Blick auf den Mammesbunem und zugelaufen zu der größten Breite mit seit Ausgebeter Kanappe. Er hat nicht geworfen sich auf ihr, ein er Reingekrubender im Korb in einer von der viele Küchen sind sich zu wehnt. Maria und ich waren auf Neues gestanden hinter der Tür, gebeten sich bei ihm, »Effen, oiv, Teibale! Wollt sich doch, doch zukehlen, im Saal ist doch kalt, sagt Harrod nicht Genfert. Ich will keine Stute rein, im Will gewohnt werden, oiv es gefühlt sich, du, Arabe, und will ois gefühlt von dir, Deine eigene Jomteiwim, nur no, beruhig dich, Kind, beruhig dich, ich bei dich, ich bei dich. Wenn die erste Überraschung wegen seiner näheren Munde ist von dem kleinen Sekharen verschwunden, hat ihm ungenommen aber gehe, gewohnt zu werden, was ist also der nahe Munde, zu welcher er berlangt. Was für Jomteiwim hat sie, und für was braviert man das nicht bei sich, und für was hat man es behalten für ihn. in verwuss sene do andere im onus wie bi was alle halten in verwuss gläuben andere in die andere onus die neugierigkeit hat gebrannt wie er durst nehmen er in erot nicht gehabt wäre sollen der langen des getrank aninaler hat der haltungs instinkt gejarschend durch sein blut hat ihm geraten, vorläufig zu behalten, die Neues für seine Verwehren, nicht zu so lieb dem, was er uns geschehen hat mit dem Neuen verkehrt. Innerlich hat er mir nur getan, er hat sich gefreut damit, wie man sich mit dem Reichtum freut, was man kriegt um Gericht. Er hat betrachtet die ganze Sache wie er ein intimen Grußensort, was ihn bei der vorläufig ausbehalten hat. und wirklich hat Maria Ivanovna ausgefinden ferim die einzige kleine Schul wo sie sich gefunden in der stadt sie ist gewesen behalten in einer großen häuf hat sie es gewesen der leibt und es haben dort gedarmtamal in einer schabel sa jantev nacher schone jem kippen a zusammengeklebten minen von ausgedehnt in der, der, der kolonie aber soldaten mit sehre kinder die darner von der schul haben sich mit keinem Sachen nicht unterscheid, nicht mit seiner Sprache, nicht mit seinem gescheuren Bärd, von den anderen russischen Einwohnern von Stutt. Und keinem von den russischen Einwohnern von Stutt ist nicht eingefallen, darauf speziell Aufmerksamkeit zu schenken. Einmal in der Saal Schabes, es ist auch ein Punkt gewesen, ein, ein russischer Jomtev. Und die Kinder sind nicht gegangen in Gymnasien. hat Maria Ivanovna ungetrunn dem kleinen Sacharys einen warmen Montierpelzel, allein genommen auf sich ihr warmen Kaftan mit dem Tisch über den Korb, und hat Zuge ihn zugeführt zu dem Schulichl. Sie hat ihn mal reingestippt in weniger rein. Das Engel hat es getan mit der schlugenden Katz und zitterdicke Knie, Allein hat sie sich aber gestellt von Trößen auf den Frost, abwarten, bis er wieder zurückgeheißen in kann. Inne wenig hat er kleiner gesagt, dass er eine solche fremde und unbekannte Sachen hat. Er hat nicht gewusst, sie soll er sich schreckend erfahren, sie soll er sich frei mit sein. Es ist gar nicht ähnlich gewesen, zu keinem Zirk, keine Eikone ist nicht gehangen auf der Wand. kann eines heilen nicht. Er sind gestanden Menschen, Russen und Fütterlach umgetan, und über den Fütterlach hängen sie solche weißen Tücher, wo sie noch keiner mehr gesehen haben. Sie haben alles gesehen wie Weiber. Dort weiter, beim Samenwand, wie sie ein gebrenntes Licht, und wo es dort ist gebrannt, weiß er nicht, weil er nicht gewagt hat, so zu gehen und zu sehen. Es gestanden euch einer, Eure Eingewickelten aus einem weißen Tuch hat er bis gesucht, zugesingen, aber gar nicht schenkt zu dem Gesang von dem Pop in der Zirkwe. In einer unverständlichen Sprache und alle haben ihm nachgesucht. Ein Wunder, alle haben sich auf sich zu fütternen Hütteln, wie sie wollten gar nicht gewinnen an der Zirkwe, noch wie auf der Gass. Einer von sich ist zugegeben zu ihm. Er hat nur gesehen, sein weißer Bord, der Reus, vom Pelz mit dem weißen Leilach. Die weißen Leilacher, die sie haben getrunken, haben ihm jetzt ungeheuer Schrecken. Er hat ihm ein Buch in die Hand reingesteckt, gebeten, ihm weiterzugehen, oben herauf. Der kleine Zachari hat sich erschrocken. Er ist ein Reus gelaufen von Schulichel und Reusen. Und Maria Ivanovna hat gewartet auf ihm an Gefreuenen. Sie hat ihn zurück heimgebracht. Sie hat ihn gar nicht gefragt, was so ein wenig tut sich. Und er hat ihr auch gar nicht erzählt. Beim Jüngelobber hat die Neugierigkeit noch mehr geduscht. In seiner kinderischen Fantasie hat das Bild, den jeden in den weißen Tüchern eingehielt, die ganze behaltene Umgebung gespielt sich, net schaut sich im ois gewesen als er der bis gesehener saß schuld ist die gesagt vom welchen mir tue keinem nicht da zeilen eigentlich hat er sich gur gefreit wo er belangt euch zu der mystischer behaltene imone zu welcher keine von zane gar wehren belangen ist und keine hat noch nicht gesehen das was er hat gesehen im verwurs geht Papischke käme und nicht dort dahin da wenden, hat Zachari gefragt in Jani, wenn sie es schon bald gewinnen daheim. Auch Papischken tut mir nicht fragen, kein Kasches. Er wird schon wissen, wo er tut uns nicht. Und woher tut er es du, wenn er ist in der größeren Residenz. Dort ist er, woher du eine größere Zirkfe von der Religi. da er statt der gar gekleidt als sehr wegen dem schreiben sein mutter und fragen bei ihr als sie soll ihm als der kleier no der singel hat nicht gekannt bringene sich zu vertreuen der mutter dem schot wo sein nam hat im anpleckt er hat vermucht a gewisse schämefdigkeit für sein mutter was hat ihm nicht der last sich ein plecke parier die schämefdigkeit gegen freuen konnte noch Sachar ein bisschen heintigen Tug nicht beikümmen. Hat er ihr geschrieben wegen seiner Lekties, wegen dem Progress und Lernen, wegen seiner Chavärem, wegen dem Schlitteln sich und noch andere Sachen von Stutt, wie er pflegte es tun in allen anderen seinen Briefen. Dem Tod hat er vor ihr verschwiegen. Noch wenn sein Futter so heimgekommen, noch ein paar Wochen, hat das Jüngle gefunden genug Mut gefunden, hat er es zu dem Futter gewehen, winziger Züge lassen und er hat ein winziger Gehirn gehabt wie seine Mutter. Dem Futter, dem Sot, zahnt Plecken und zu Fragen bei ihm, Aufklärung. Der Mut hat ihm gegeben sein, große Neigierigkeit auszugefinden, wo es errischt, ehrlich ist. Gabriel Chemowitsch ist gesessen in seinem Kabinett, in großen Leder und im Futterstuhl, hinter dem größten Schreibtisch, auf welchen sind gestandene zwei eiserne Lokomotivmodelle, welche haben ständig gereist dem Jingles Phantasien. Er ist gewinnbar leuchtend in grünem Schein von dem größten Schreibblatt. Gegenüber ihm ist gesessen in ganzen Verleuern, eingedingt in der Breitkeit und Tiefkeit vom Stuhl der kleiner Zachari in seinem Gymnasiumiform. Er hat geguckt auf Papischkas breite, geile Bordspitzen, welches eine schön gewähnt durchgewebt mit grünem Haar, geguckt am Punkt von seiner Gomme, wo sie es gewähnt ausgegult und hat entblickt sein nagelte, fleischige, heraufhängende Gelieb. Der kleine Zachari hat aufgeben dem Foto einen Bericht wegen seinem Lernen in der Schule, wegen den Zeichen, die er über Arithmetik und russische Grammatik bekommen,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 Gurnisch sich schreckendig. Es ist wohl, Papischke, als mir berlangend zueinander im Munde. Gavril Chaimowitsch ist sitzen geblieben. Eine unnatürliche Reutkeit hat plötzlich ein Reus geflammt auf den weißen Feldern von seinen großen Backen. Was fliegt ihm zu mit Treffen bei unangenehmen Unterhandlungen, bei Aufregungen und was hat verraten, Spuren von einer Krankheit, die sein Goof hat getrunken. Die Spitzen von seinem Boot haben gezittert und er hat gefragt streng seinen Sohn. Wer hat es dir gesagt? Marja Ivanovna. Der Vater hat ein Aufgeregter aufgehoben sich vom Tisch abgehoben.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 Wenn ich will dich bedarfen, will ich dich riefen. In der Tür hat sich der kleine Zacharias schon umgetroffen mit seinem Nanny, welcher ist euch heute geworden, aber gegangen mit sicheren und festen Tritt. Hinter der Tür hat schon das Jüngel der Herd dem Futters heuche Stimme. Die Heiserigkeit von Futters Stimme hat dem Jüngel mehr wie alles aufgeregt. Wie ein er Zoll so hast du gewagt? Und dann ist gekümmelt noch ein Wort, wo es ähnlich gewesen ist als Siedelwort, wie aber wann, zu etwas anderes, welches hat dem Jüngel verschämt, ihn für seinen Vater, ihn für seinen Namen. Nur Maria Ivanovna's Stimme ist noch höher gewesen von seinem Vater, er hat sogar deutlich in seinem Zimmer. Wie lange sie haben sich dort gekriegt, der Tate mit Maria Ivanovna weiß der kleine Sacharren nicht. Er sagt, er hat schon genommen zwei Minuten und er hat schon zwei Schuhe. Wenn man hat ihm der Nuche reingeriefen zum Futter, hat er schon den Letzten getroffen, den Beruhigten, hm? hat seine Backen seinen Backen und seinen Reut gewöhnt und seine Größe, Euren, haben gegliedt und auch seine Augen und seine Reut gewöhnt. Der Futter hat ihm zugeriefen zu sich, hart zu sich, zu seinen Knie, eine Sache, die er zu euch keimisch getan hat und er hat sich zu ihm so jung geriefen.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 der Religion von allen Menschen. Sei Christ, sei Jied. Sogst du mir das zu? Ja, hat ein Singel heuchend stark aufgeimpft. Gott sei es gar nicht gewöhnt, seine Gewohnheit zu reden mit seiner sicheren Stimme, noch dazu, wenn der Futter ist gewöhnt dabei. Der Futter hat er umgenommen mit seinen warmen Händen seinen Kopf und gesagt zu ihm, und jetzt kuss ich mich auf den Back und geh schlafen, teilen können. Kapitel 9 Der Mutters Teut Ein er Jünger, ein Schämflicher, ein Zuriegehaltener, hat er schwer gekonnt, machen Freund. Nur kaum hat er sich zu wemend zugebinden, ist es gewähnt mit dem ganzen Brenn in seinen exaltierten Schummen. Eifersicht gewähnt auf seinen Jugendlichen, wie auf ein Mädel geliebte. Durch die Jüngung von seinem gymnasistischen Studium hat der geährte Pore Salche Khaveiren zu welcher er hat er sich zu gebunden und es gekommen in ganzen in der sehr Einfluss. Doch mit der ganzer reifversichtiger Liebe welch er, er getrunken hat getrunken zu sei, kann man sagen, als der Single hat sich doch gefehlt einsam und gemehrt durchgelaufen seine Jugend unkhaveiren. Beim Mann von sein Studium hat er geheert als Mameschkes gestorben in Neuseeland. gestorben eider er hat sie gesehen auf dem summer auf de vacazis wenn er wird hobm verändigt die gymnasie ist gewein abgemacht a sehr furt kan neues land noch geneve sur zei mit mameschen noch eider er hat geendigt dem achten klass im mitten winter ist sie gestorben die treuerige psure hat ihm angeguckt pappeschgalle Er ist aufgekommen mit Papischke im Mittenwinter in Jekaterinburg umgerichtet. Zachary geht er auf den Kug. Papischke trugt auf den Ohren mit einem schwarzen Band. Und das Herz geht ihm auf den Klapp. Und er weiß nicht, dass er weiß, dass Maria Ivanovner hat euch bald das Seh in dem schwarzen Band auf den Taten zuhören, mit dem schwarzen Band auf dem Hut. Er ist bleich geworden und hat verbissen die Lippen. Die Dienerschaft hat sich bemerkt, und er sei nicht stillgeworden, gegangen auf den Spitzfinger. Papischke ist noch ein Uppwasch und sich hereingegangen zu sich im Kabinett und hat geheißen, hereinriefen zu sich, Zacharin. Eider Zachari hat noch Zeit gehabt, sich zu setzen, hat erfuhr, dass er sich umgeriefen, eine unbekannte, nicht aufrichtige Stimme, wie es sich dann von Zacharin ausgedacht hat. Ich muss dich vorbereiten, mein Teierer, für sehr ein treueres Neues. Ich hab genümmen auf mir die Missie zu bringen zu dir, du schleiches, und bin allein extra rupgekommen zu dem Zweig, kein Jekaterinburg. Ich hab gemacht die lange Reise, nur speziell zu Lübdäim hat der Futter geklappt mit den Zähnen und Gesicht, Bertha zu berendigend im Satz, und es ist ihm nicht gelungen. Zachari, Er ist in damals gewählter Bucher von einem Jahr 18 mit brunetten, spritzenden Gewohnzollagen und spritzenden Backenbeeren, welche haben ausgerückt, wie er weiter die Geheimschicht von seinen Peis er ist gestanden steif, wie für ein Direktor von Gymnasien auf ein Verheer. Die Vieh sind ihm bei ihm vergläubt geworden, sein ganzer Körper ist stark geworden und das Blut ist entlaufen von fleischigen jünglichen Puhnen. Also ist er gestandener Blasser, und hat mit der zittertücke Lübge gekügt den Futter gleichen von ihm rein und geschwiegen. Ich weiß, als du bedarfst du mit meiner futterlichen Liebe, als soll ich zu so sagen, meine ganze futterliche Herzigkeit. Zu Lübdem bin ich auch abgekommen nachher allein. Speziell zu Lübdemzweg hat der Futter wieder gestammelt und ist gekonnt, gekügt in dem Sinn gleichen der Eugner. Er hat aufgehoben seinen Blick über seinen goldenen Pensionel. und gekekt in der Nacht drauß durchs Fenster. Wie dort sich her der Feld ein nicht aufrichtigkeiten vor das stahn und sote mehr geweitet wie die schreckliche neis, was da Futter dem gebracht. Du singler Hals hartnäcke geschwungen, noch gezittert mit der unterste fleische gelebt. Dein Mame ist gestorben und hat endlich der Futter gebrachte passiert und er sucht der schreckliche wort. dem 19. Februar, 8. März, gestorben in dem Schweizer Kurort Davos, im Sanatorium von Lungenkranchen gestorben. Wieder hat sich errede, vielte, er gefühlt, hat es auch nicht Ehrlichkeit in Futterstimme und die Unmeufrichtigkeit hat ihm Jüngel versteinert und er ist gestanden und hat geschwiegen. Also wie du weißt, ist sie krank gewesen, dein Mutter, Ständig krank gewesen, gehabt ein vergrößertes Leben, und die Lungen, seine Beiräuchten, ist gewähnt in Ordnung. Die Kuhn ist in Ordnung schon von einer langen Zeit, von der männlichen Jungen nach. Das hat sich zu ihr genommen von der Peterburger Luft, von den Kanälen, von der Feucht gehabt. Zu dem Tag ist sie die ganze Zeit gewähnt in Deutschland. Du musst dich aufhalten, den wahren Klimaten und Sanatoriums. Leider nicht konnte es ständig sein Leben mehr, wie ich wollt, es gewollt, wie ich wollt, es gewünscht wollte. Die Geschäfte haben ständig zurückgehalten. Wieder hat sich Harry gezittert mit seinem untersten Lieb und gar nicht gesucht, nicht geweint, nicht verkrümmtes Puhnen, nur streng und gleich ein blasser gegucktes Futter im Puhnen rein. Der Futter... hat alles ausgemittelt den Blick von seinem Sohn und geguckt zum Fenster zieht. »Die einzige Schuld, was ich trug gegen deine Mutter, ist das, hat der Futter wieder noch eine Päuse ungeheuer zu stammeln, was ich habe sich nicht gefunden bei ihr, teuten Bett, in der Schuhe, wenn sie hat mich am nötigsten bedarft. Nur meine Verantwortung ist die, was ich habe nicht gewusst, wie ernst es ist, die Lage ist.« Keiner von uns hat nichts gewusst. Das Unglück ist gekommen, umgerichtet, gemacht plötzlich in meine ernsten Pflichten zu unserer Firma, von welchen tausenden Sprüchen sind, abhängig mit seiner Bräut, hat mich gehalten, ungebunden zu meinem Schreibtisch. Das ist meine Veränderung für dich, mein Sohn, für Gott, für Menschen. Nur doch ist es, Ein unvergeblicher Sinn, ja, ich weiß es, ich vieles, was ich, ihr Mann, habe sich nicht gefunden in der Not von ihr ausgeheintigen Schumme. Bloß, eine allein hat sich gefunden. Ihr Mann ist nicht gewesen dabei. Ich will es mir keinem und ich kann nicht mehr sein, hat er Futter gesucht und Blitzengar ausgenommen auf Weißtaschen durch und verdeckt sich die Augen. Verwusst hat er das getan? Verwurz, verwurz, hat Zachari geschluckt in sich mit Iwerda, wie mit der Fäust. Gemeint mit Iwerda hat er das Taschentuch, was der Futter hat sich zugelegt zu teugen. Und du suchst gar nicht, du stehst die ganze Zeit, verwurz schweißt sie, verwurz rätst du gar nicht, hat der Futter wie plötzlich sich unter ihm der Mond. Auch Zachari hat sich aufgehabt, wie von einer Betäubung, was er wohl gekriegen von der Klappenkopp. Ja, sei moichu, Papischka, sei moichu, ich will jetzt sein allein, hat er gesagt, um sich ausgedreht, der Reus zu gehen. Ja, ich verstehe, meinte Herr, ich verstehe, hat der Vater gesagt. Und er ström, aufrichtige Treeren haben gegeben ein Spritzerreus von seinen Augen. Hey Ruf, hey Ruf, hat das Jüngel plötzlich ungeheuer zu schreien auf sein Bruder, mit der so hoch erbeisertige Stimme, als der Bruder ist verwundet geworden. Eigentlich nicht richtig verstanden, was das Jüngel will. Bemerkend, wie dem Sönshen weilen sich zu Fäusten, hat er ihm zugeworfen. Du, beruhig dich, Jüngel, beruhig dich, als hat er muss. Wir können gar nicht machen, Gott allein. Nur Gabriel Reimowitsch hat schon gerät zu sich allein. Sein Haar ist auch rausgelaufen, ihn eingeschlossen sich in sein Zimmer. Zu stark im Mund gerät, bedarf betrachten zuerst, wie er soll das zu ihm bringen, nicht vor einem Mal. Ich bedarf nicht vor einem Mal. Zu stark, zu stark, hat der Vater gerät zu sich und umgeklungen zu Maria Ivanovna. Geht Achterkopf in ihm, eigene Hände, Geht achtig auf ihm, mutterlich, ich hab Meure zu stark im Ungarier, zu stark. Beruhigt dich, Gavril Chaimowitsch, beruhigt dich, du Singel wird sich ausweinen, wird ihm leichter sein. Es ist doch eine eigene Bäuerinemamme, und sie hat genommen ihr weißen Schütz und hat aufgewischt die kalten Angst von Gavriels größten Stehren, von seinen Backen, getrickt seine spitzen dicke Backenbeerde. Und der Alter hat nicht bemerkt, wie ein Stadtersingel die Gnani immer leid. «Ihr sind doch im Ganzen in Angst, »Gavril Chemowitsch«, hat sie gesagt. »Gavril Chemowitsch«, hat sich gelassen, seine Verleuernkeit tricken in seinen Boden von Maria Ivanovna's Vater. Wie ein Kleinkind lässt sich von einer Mutter auswischen die Treine und gehalten in Neureden zu sich. Verwusst hat er geschrien auf mir, und verwusst hat er mich nicht gelassen weinen, verwusst. Plötzlich hat er bemerkt, wie Maria Ivanovna tritt ihm das Bohnen und beruhigt ihm. Hat er sich verschämt, sie aufgestülpt mit der Hand, herausgenommen er sein weißes Taschentuch und allein getrickt sich das Bohnen. Du geh noch herein zu ihm, ich hab mir vor dem Jüngel. Zachary hat sich eingeschlossen in sein Zimmer. Er hat nicht gekonnt weinen. Es hat sich ihm gar nicht gewollt weinen. Er hat sich aufwegesetzt bei seinem Tisch, das Brunnen umgelehnt auf seine Hände und geprievt herausrufen in seine Lucy, seine Mutters Gestalt, und bei einem Laufen nicht gekonnt. Er hat gar nicht mehr gedacht, wie seine Mutter hat uns gesehen. Nicht ihr Brunnen, nicht ihr Figur, nicht ihre Hände,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 Er hat gewusst, dass er aber darf er bis tun, was jeder einer tut, nach selge Fallen. Er muss weinen, er darf werden verzweifelt, schlugend im Koppenwand, er aber darf mit etwas er herausweisen, er sein Weitek, sein Treuer. Er hat nicht gewusst, was zu tun, und es gekonnt tun, weil er hat bei sich bei einem Eufen nicht gekonnt herausriefen er die Illusie von seinem Mutters Deut. Die größte Fotografie dort äubende Saal,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 Er ruft zu kommen von seinem Zimmer, der fahrt, wo er weint nicht, wo er schreit nicht, wo er tut gut nicht, hat er schon auf der Fülle, Marja, ich war noch auf den Streit vor seinem Tier. Er ruft ihn auf, wie eine stumme Chai, legt sie hinter dem Tier, prüft er ein Kicken durch den Schlüsselloch, durch einen Spalt, aus zu gewinnen, wo er tut, wie er fühlt sich, Gott, sie wagt noch nicht, kein Wort hereinzureden zu ihm. Und gewollt wollte er, als sie soll ihm Juh rufen, wollte er geharrt, hat er zur Rüste kommen von seinem Zimmer. Er hat gerade Zarenkränkungen darüber, wo sie hat sein Futter übergerissen, die Träger, wo sie hat auf sein Futter geschrien, wie er soll, habe ich das gewagt. Wie er sei, hab ich das getan, mit was für ein Recht, oh, was für ein schlechter ich bin, was für ein gemeiner Mensch. Ich hab ihm übergerissen, den drehen denn es mal, wenn es er seinen allein gekommen, von sich aus dem Teut von seinem Weib, von sich aus meinem Mütter. Er hat verstanden mit seinem Seichel die ganze Ungerechtigkeit von seinem Tat, aber gefühlt hat er nicht, als er hat etwas Schlechts getan. Gefühlt hat er sich, Als er hat recht gehabt, als man er noch das so überdreht tun, hat er sich nicht aufgeben, keine Rechnung für die Wüste zu verwenden. Er rausgekommen ist er von seinem Zimmer, frühe, wie alle haben es erwartet. Und er rausgekommen ist er allein. Einer hat ihn noch wehrgerufen. Gefunden hat er noch Maria Iwanowna hinter seinem Tier mit dem Vater überdeuigt. Als keiner hat ihn nicht gesehen, hat sie geweint vor sich, aber bei einem Läufen ist der ausgewiesene Dreier und von anderen. »Wussem rutschest du, wie ein Kuh?« hat er sich auf ihr gebäisert, und kein Eintreier hat mich nicht ungesin auf seinem Boden. Was ist doch ausgesehen Skandaliers, wie er wollte, gut kein Herz nicht gehabt. Er hat sich hereingegangen zu seinem Vater im Kabinett, Der Futter ist noch gesessen wie früher bei seinem Schreibtisch und er rausgekickt starr in der Nacht rein durchs Fenster. Ein größerer Moniz hat ihm herumgenommen auf sein Futter, wenn er ein Titz gekickt auf ihn unbemerkt, wie verloren ein Unglücklicher fiel sich. Und ich, Belvan, hat sich Haare mit weitergebracht, hat taktlos übergerissen seine Träume. Ich mit meinem versteinerten un mentshlich herz busfarab fun busfar a nagal ich bin er ist zugegang zu seinem vater mit stille treter verschämter und azuriger hargener erschuldiger dikunst mir moigl sein pappisch ge ich bidd dich sam mir moigl hat sich hergesucht und kaum zurückgehalten seine Tränen, weil er seinen Ätz gekommen allein von sehr nicht über sein Mutter stolt, ne als Verdruß, weil er das so gehandelt gegen sein wollte. Du bist das Sagajuska, hat er davor auf gehabt von sein Woche die Trachten. Was holst sich schön beruhigt Kind? Sag mir mal go Papiska, ich bin geweines so groß. Als leid taktlos sam mir mei oh, guh o koren steiere ich versteh dich ich versteh dich mir bedarf nets beide suchen treist einer beim andern kummer her jetzt zu mir sacherisch g sacherisch zu gegangen zum puter noch anstatt reinzufallen in seine offene ohr ums wo der puter da ausgestreckt zu ihm hat er genommen den puters hand und vergossen mit warmen Gaben von seinem Meul. Kapitel 10 Dein Vaters Weib Nach einer endigen Gymnasie ist eine große Ungekümmene Universität in Päderburg. Das größte Haus in Jekord-Rönenburg ist übergeblieben offen als Traditie. Er, Maria Ivanovna und Mamischke ist Fotografie haben sich auf der Zeit von seinem Studium übergeklebt in der Residenz, wo der Vater hat seine größten Geschäfte gehabt. Der Sohn hat gewohnt in einer bescheidenen kleinen Wohnung. Und der Vater ist weitergeblieben in dem größten Hotel die Europäische Agostinitze, in welchem er hat sein ständig Wohnort in Pederburg. Gekommen in der Hauptstadt, bekennt er sich erst recht mit dem Vater,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 Der Futter hält sie aus in einer prächtigen Wohnung in dem modernsten Teil von Stutt auf Karmene-Ostrovsker Prospekt. Sie hat für ihr Gebräuch an eigenem Equipage. Die Dame ist bekannt in Päderburg. Amol hat ihr Numen gut geklingen als eine beringte Schönheit. Unter ihr Theaterpsedonym Helene. Ihr richtiger Numen hat sich nicht gewusst. Ein paar Menschen wohnt da futter ein Hotel, aber in Nemeson ist er nur eingeschrieben dort. Wo in, wohnt er mit der Dame, mit welchem er sucht, als er hat ungesetzliche Kinder. Ob es es war, weiß sich auch nicht bis in heintigen Tug. Als der 20-jährige Bucher, den ersten Kurs von der Juridischen Fakultät in Päderburg-Universität, ist gewöhr geworden, Von seinem Futter ist eine Fähre mit der Scheuspielerin und gewöhnt worden ist er das von sich allein. Keiner hat ihn speziell das nicht entdeckt, nur der Fakt ist gewesen, er sei so allgemein bewusst in ganz Päderburg zwischen allen Bekannten, mit welchen der Futter hat ihn zusammengebracht, als keiner hat ihn gefunden, verneutig zu behalten, das Franzun. Als er es gewöhnt worden wegen der Existenz von der Dame hat der verstanden dem tragischen treuer und zahr was guckt der reus vom mamisch gescheine augen er erfühlt das bitternis der verzweiflung von mamisch geschmeichelt ihrer scheine lippen dem beleidigten staus was guckt der rupfen ihr bunen die eus getäuschte die versteußene sie mit ihr hohen weißen pasten hals wie ihr verstolzen schwan ist geworden eus getäuscht auf a billiger schauspielerin gott wieviel hat sie gemusst leiden, wieviel hat sie gemusst unsammeln, Bitterkeit unter ihr Heut. Jetzt können ihr es sehen in der heute Wolle, was bloß sie kommen in Mammisches Hals, also wie die ganze Bitterkeit von sich dort umgesammelt und sie kann sie nicht aufschlingen und es bleibt stecken in Mammisches Hals. Er hat auch viel die Treurigkeit, was Hilder in Mammisches Gestalt der Sorte wo sie erst gewohnt worden ist, wie ein er Perisch auf ein Mammisches Bild. Er, er hat jetzt die Fotografie gesehen mit ganz anderen Augen und alles konnte auch ablesen von dem Puhnen, was schon irgendwo gefeuert in der Erde. Gott, wieviel hat sie gemusst leiden, die Juryme? Er hat doch sie gehörget, Pusch hat gehörget, mit der eigenen Hände getäut, hat der Bucher gerade zu sich. Doch kommen ich zu sagen,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 Wer weiß, was hat ihn gebracht dazu? Wer weiß, was er hat gelitten dabei? Hat sich der Bucher gesagt. Schlechtigkeit von einem guten Menschen zieht Punkte so zu, wie Gützigkeit und öfter noch mehr. Ist es öfter nicht gewähnt, dass er auch Sorgen ist, mit welcher sein Futter behandelt seine Mutter, was hat ihm jünger Sacharik gemacht, Untertänung für ihn? Jedenfalls... hat sich Harry vermog der tiefe Achtung zu seinem Vater und er schickte ihn nicht auf alle Ables, was er hat gefühlt gegen ihn. Er hat sich erfüllen nicht erläuft zu kritikieren dem Taten in der Stille für sich und er warte hat er schon vermacht, Mario war noch eine Smoll, jedes Smoll, wenn sie er geprüft hat, es vorzuwerfen dem Vater, als der Sohn ist nur gewähnt dabei hat er unterbunt mit ihm gegen jener Freu, mit welcher der Futter hat sich verbunden, auf Schand und Sport, vergotten, verleiht. In allem ist sie schuldig. Sie hat ihm zu allem dem gebracht. Du kannst nicht ganz freuen, mein Teilberle. Du bist noch ein Junge zu sich. Gott ist wachsen schon bei dir, wohnst es unter der Nuss. Sie hat ihm gemacht, dass du schlecht gegen deine Mutter, die Gottes Verleurende, hätt ich für sie. Hey Rolf, hey Rolf, die mir nicht. Hey Rolf, nicht mehr zu reden gegen mein Futter. Und jedes Wort gegen sein Covid ist eine Beleidigung von mir. Verstanden? Verstanden? Die Minute, hey Rolf. Wie also wachst du? Hat er umgeschrieben auf seinen Namen in seinen Tatsieren. Und wegen jener Freude, welche es in allem schuldig ist, hat er allein nicht schlecht geklärt. Und hat euch nicht andere gelöst. von ihr Schlechtbreden überhaupt, seit er hat sich mit ihr allein getroffen. Jo, er ist alleine raufgegangen ja. zu ihr. Noch mehr, er hat auf er die Wille allein den Futter aufgefordert, als er will machen die Bekanntschaft mit Helena Stepanovna. Hat der Futter, hat sich ausgeheizt, der Mohnen dem Numen von Sön. Kein Mohnes gerät mit dem Sön wegen jener Frau. Er hat doch ganz gut gewusst, dass der Sohn weist schon von allem. Wenn der Vater daher dem Sohn herausreden, dem Nommen, ist er heute geworden. Ja, seine Euren haben wir umgegangen zu geliehen, wie dem Small in Jakarta-Rinneburg, wenn er hat dem Sohn die Besuche von der Mutter steuert. Er hat sich verloren, ein bisschen wie ein Kind, wenn man es bei der Hand hat. Dem Vaters Verlegenheit hat auf sich schrecklich unangenehm gewirkt. Er hat sich allein vorgeworfen, als er es nicht genug taktisch gewesen hat. Er hat doch das herausgebracht, das sei natürlich in und jeden Hintergedanken, in so edel und delikat, wie er es noch gekannt hat. Aber kaum ist das erste Eis gebrochen geworden, ist der Vater zufrieden gewesen, als der Sön hat ihm nun mit dem Mond und er hat sich umgerufen, zum Schluss schon euch natürlich in einem gleichgeltigen Ton. Als du willst aufgemachen Bekanntschaft mit Helena Stephanovna, wollen wir einmal zusammen nach euch führen zu ihr. Sie wird sich euch freuen, dich zu sehen. Die Frau ist gar nicht so schrecklich, wie er hat sich vorgestellt hat. Verkehrt. Sie ist sehr angenehm, sehr bescheiden. Und mit dem Futter hat sie sich gehalten, sehr anständig. Sie hat ihm nichts gesagt, du und euch nicht eher. So haben sie gesagt, ihr. Und nicht einmal sich ungerübt bei der Hand. Und keine kleinen Kinder sind euch nicht gewöhnt. Und so rief in seinem Futter, Papischke, wie er ruft ihm. Nein, nein, sie ist gewöhnt eine stadtliche Frau, eine Heuchheit. A breite, a helle, ihr Leib, was hat er rausgeschwimmen von ihr leichtes Kleid, ist wie ein blendendig hell, rohes Collier. A Korb hat sie gehabt, a blonden, mit viel, viel kleinen Locken, was haben sie zu schotten, wie Puch, und gemacht sie hege. Sie hat geräuchert Papierossen, dinitschke, dinitschke Papierossen, mit Mundstücken.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 Sie ist gewesen ein freiliger, ein guter, ein natürlicher. Als ob er es nur reingekommen hat, der Futter hat ihr geküscht die Hand, aber er hat nichts gekonnt bringen über sich, als er soll ihr geküscht die Hand. Als ob er es nur reingekommen hat sie ausgestreckt zu ihm bei der Hand und hat ihm genümmend hinabweggesetzt ihn, leimt sich auf dem feigen Tivan bei der weiß-milchige, -de überschirmten Land. in hat geräts wie immer so eine Tiller. Aber wie sie wollten schon gewänge kennt von jungen Jahren, Jahren. Also ist es mit der Moro weg der Schreck und die Angst. Das Herz klappen und die kindische Beläuglichkeit welches erraht hat beim verbreiten ihr Boudoir. Mit daher Fotos haben wir schon längst bekannt lange lange Jahre, wir sind noch beide jung, wenn wir schon noch bei der Junggeweiht. Nächste Saison ist sehr angenehm zu bekennen sich mit dem Sohn. Ich habe aber so viel gehört von euch, durch die jahle Jungen von eurer Erziehung, noch von den Zeiten, wenn ihr sind ein kleinkind geworden. Hotch von der Weidens, unbekannt, doch habe ich mitgelebt, eure Kinderjungen, vom Vorbereitungsglas Sohn, hat sie gesucht mit der natürlich freindlichen Schmeichel und ihm der langte Taztei, Und die Stimme ihrer ist gewesen ein warme, ein angenehme und ein musikalische. Es er hat sich ausgelöst, als sie ist bekannt mit allen Detailen von seinem Jungleben. Sie hat sich noch gefragt, ob Maria Ivanovna, sie sieht, ob er die Jungen mit ihr strengen Kauf passen, auf sein Gesundes, als er so leistet zur Zeit. Man darf sich jünger Freie befreien von ihrer Zeit, nicht so kein Kind mehr. er sie soll zeiden, die Schoen von eier Tug. Hat sie ihm unbegegeben Courage. Und wo hat ihr gelost, Stefan Ivanovitschen, wo es er hat sich daken noch als nicht ausgeschlopfen und vielter noch einmal weitigen linken Ohren, wo sie er hat sich ausgelenkt auf dem Glätsch, der näher sind gewähne Ferdenglas und von der Lungenanzündung, wo sie er hat gekriegen bei der Verkehling im siebenten Jur, ist doch Gott sei Dank in kein Folgen nicht geblieben. Und in Katarn zu jedem Harz hat er so schöne Stippe und kein Tron bedarf der euch nicht mehr trinken. Also wie ich sehe, hat sich ein Erwuchs und ein Gewirr normal entwickelt. Er hat ungekriegt sein Futter verwundert. Von wann weiss ich das Haus, was mit ihm passiert? Noch einer, er hat noch Zeit gehabt, zu wundern sich, hat es ihm schon beruhigt. Wir sind mitgewechselt mit euch, junger Freund. Nicht gesehen, nicht bekannt. Von der Weitens haben wir da mitgemacht. Jede eurer Krankheit, von allem haben wir gewusst. Dusse sind gewesen, ich angenehm und ich verdrossig. Ein bisschen so wie Kinder für seine Mutter. Nach allem ist sie doch ein Fremde. Was soll sie sich gar zu interessieren mit einem fremden Kind, von wem sie hat geräumt, sein Futter? Aber angenehm ist ihm euch gewesen. Es hat sich gewonnen, ein Mensch, der sich von der weitesten nicht bekannt ist, hat sich interessiert mit jedem Geschehen in seinem Leben. Das hat bald gemacht, nun, man wollte gesagt, man spüren dich. Es wird im Gewissen alle seine Fotografie zum zweiten Klass-Gymnasium. Sie hat seinen Ausgestellt in Reimalach bei ihr auf dem Spiegel, die Fotografie auf dem Gletsch und die mit der Gruppe Chaffeein beim Enden in den vierten Klass und die in seinem Muttiere mit der bürgen Hand und noch andere, die alle, wo sie wird geschickt, seine Mutter, wo sein Futter hat Züge nicht mehr für sich, wenn er es gewinnt in deinem Heim. Und die Kinder für seine Mutter sind jetzt stärker geworden. Er hat sich vorgestellt, als er jemand darf jetzt reingehen in seine Mutters Rolle. Viele von ihr, wo sie gehen, schon nicht allein gehen, er sind eifersüchtig für seine Mutter. Wo es so zu gehabt hat, sie zu nehmen mit seinen Fotografien und zu halten bei sie. Aber der Fakt, wo sie ständig bei ihr stand, als ein Spiegel an Unbekannten, hat sie nicht mehr gemacht zu ihm. zum Essen hat sie nicht eingehalten, und das ist ihm gefällen. Und der Futter ist euch nicht geblieben zum Essen, das ist ihm euch gefällen. Futter und Sohn haben zusammen verlassen im Boudoir mit dem Zusorg, als er wird bald sie wieder versuchen. Jedes Mal, wenn ihr wird füllen, wie ihr reinzieht kommen zu mir, wenn ihr wird füllen, zu ihr mit dem Futter, zu ihr mit dem Futter, Denn ist wird sich ein noble Listen unserer Monets mit so ganz und Mensch. Beim bewegen hatte er ihr ja Schrank getutscht der Hand und die gewirtigen starke Perfumen haben schon nicht gewirkt so vulgar. Auf dem Werke Schlitten haben Taten sind geschwegen oder nur gerät wegen andere Sachen. Na mitten drinnen In der Gespräche wegen Gura besonders hat sich der Foto herausgehabt mit dem Wort, als ob er das Gefühl gesucht hat von sich allein oder wie es wird, wenn er ein Gedanke für sich hat, was er erklärt hat. Noch einmal Kassen haben, weil er schon nicht ist, von mir ist es schon genug. Und der Sohn hat euch geantwortet von sich ein Gedanke, was er hat heute gedacht heute. und von was nicht. Mehr ist davon nicht geboren gerettet. Maria Ivanovna ist geboren geworden, aber Sakharia hat besucht jene Frau, was ist in allem schuldig. Wie er soll sie, ist geboren geworden, ist er rettet nicht. Keiner hat es ihr nicht gesagt. Nur Maria Ivanovna hat gekonnt heraus er vielen Sachen von der Luft, wie ein guter Polizeihund, das schmeckt durch den Geruch. Sie hat es nicht zu wissen gegeben, durch Werte genommen hat es schon gewusst. Sehr geehrte Gästeinnen und Angebote, ich stehe hier, da ich die korrekte und beständige Gefahr hat, ihm ungehalten zu ehren. Now this move is a given pool um der Krieg. You have reached the end of disc 3. Please go on to disc 4.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 for reading the bega am isaiah scheffer i thank him thank you for listening